tak v těchto dnech jsme probrali meditaci Meta a to co následuje vlastně je v podstatě meditace na soucit na radost a na odpojení Vlastně probíhá stejným způsobem, jenom že si odečteme tu první fázi. Meditaci na soucit, můžete to zkusit později na sobě, uvidíte sami. Nezačínáme sami se sebou, pouze meditace lásky. A jak už jsem se zmínil, to je též vlastně specialita jižní tradice buddhismu, severní tradice buddhismu. Všechny brahmaví háry začínají rozbíjením hranic a toho, proč meditace meta začíná meditujícím samotným. Jsme vysvětlili a je dost přesvědčující, a jedno, jestli se snažíme o cestu arahata, či cestu bodhisattva, kdy bereme na sebe, což není lehké, a je pochopit vlastně utrpení všech bytostí. Ale v podstatě, jestliže jsme vychovaní v naší tradici, je nám to blížší. Proto eh, v našich částech světa Mahayana má větší dozvuk. Stejně taky v Číně, kde existovala, jak už jsem říkal, tradice hm? jo, li, jo, te, jo. Hm? člověk a ťa. Hm? To jsou Dobrodinci, kteří obětují sebe, studují medicínu, válečná umění a různé věci, aby pomohli druhým. A aby díky této tradici v Číně nikdy vlastně se Ideál Arahata neujal, ačkoliv též první misionáři buddhismu v Číně byli Arhati. A samozřejmě díky Taoismu a tak dále, kde též ideál vlastně péče o druhé, jakožto naplnění praxe, je obzvláště zdůrazňovat. No a teď zbývá jenom ta poslední fáze, kdy vlastně prakticky tak, jak se to dělá meditace na Meta, je hodně živá tradice právě v tervádových zemích, jak už jsem se zmínil, v Mahajanových zemích, je důraz na soucit, ale soucit od praxe Meta se Těžko dá rozdělit. Ovšem, když praktikujeme, musí mám být jasno, že když jsme v prohloubení meta, nemůžeme mít eh, ve vědomí, jestliže vědomí se hýbe, nemůžeme mít ve vědomí dva objekty, To je tedy teorie Abhidharmy v yoga čára a tak dále, je to trochu jiný. Ale nemůžeme, my, nemůžeme se koncentrovat na dva objekty na jedno. Zkuste to, uvidíte sami. Když posloucháte, co teď říkám, a zároveň venku bude štěkat pes a budete se soustředovat na štěkání psa, a myslet na to, je to můj pes, nebo je to Je muco, tak asi nastane zmatek. Ale to neznamená, a to je právě praxe pozornosti, to neznamená, když se koncentrujem na jednu věc, že nejsme si vědomí ostatních věcí. Naopak, jestliže je to správná pozornost, Měli bychom si být plně vědomi všeho ostatního, co je kolem. A pak můžeme dávat věci dohromady na základě moudrosti. To znamená, že máme správné samády, správnou koncentraci, že se soustředíme, ale jsme si vědomí druhých věcí, ale přesto nejsme rozptýleni. To je správná koncentrace. Nesprávná koncentrace je, jestliže chceme něco chytit a vadí nám jiný objekt. Právě proto některý učitelé schválně pozvou někoho, na meditaci, kdo ruší a zkouší meditátory, jakou mají dobrou koncentraci. To se, to se může stát. No ale u začátečníků je to těžký. Protože začátečníky, jak už jsme řekli, začátečníci vždy budou se těžko zbavovat ty tendence chňapat po objektu, na který se mají soustředit. Právě proto není vůbec špatné kombinovat meditaci na jisté objekty se, se zenovou meditací. Hm? Obě meditace potřebujeme. A v obou meditacích, jestliže jsou úspěšné, získáme schopnost se koncentrovat, ani, aniž by nás. Hm? jiné objekty, než objekt naší koncentrace, ať už je to objekt s rozlišením, nebo bez rozlišení, aniž by nás jiné objekty ovlivnili. To je stav rovnoměrnosti. Ovlivnili znamená chňapání nebo odpor. My se učíme šamatu, aby se tento stav vědomí stal přirozený. Hm? Jestliže se stane přirozený, kolik si ulehčíme v životě. Je to tak? Tím pádem začínáme mít zvyk. Hm? Pozornosti, díky kterému, jak už jsme, jakož Zuzana se ptala, díky kterému, obzáště že jsme sociální pracovníci, hmm. ačkoliv děláme svou práci, nejsme rušení tím, co vlastně prožívají druzí, hmm. protože to vidíme stejně tak, jako to, co prožíváme my, vidíme to jakoby zvenku. Hmm. Je to tak? A chápeme, že veškeré počitky, jak naše, tak i druhých, jsou na základě dotyku. Když není dotyk, není žádný počítek. Když se dotyk změní, změní se počítek. To je moudrost. Začarovaný kruh samsárické existence podle buddhistického učení se dá vlastně pouze a jedině rozbít v tom dvanáctičleném řetězci závislého vznikání, právě v, v pochopení, ne intelektuálním, ale ve vlastní laboratoři ve vlastním těle a mysli, toho řetězce dotyk, počítek, chtíč, nebo chtivost a ulpívání. A ul, ulpívání existence. Existence znamená znovu zrození. To prožíváme v momentu smrti, ale prožíváme to nejen v momentu smrti, prožíváme to i Během denního života stále vlastně se stále přerozujeme, Když to vidíme jasně, to je tež zen. Toto v Číně ten původní pojem Diana, prohloubení mysli, se změnil podle Učení transcendentální moudrosti vlastně už nemá vůbec ten původní význam, ale znamená to vlastně moudrost. Moudrost čeho? Moudrost neulpívání. Ale tato moudrost neulpívání nemůže existovat bez stavu koncentrace. No a teď, aby jsme ukončili vlastně tu kapitolu našeho vstřebávání praxe Meta, uděláme si Vedenou meditaci na meta, tak, jak se praktikuje v teravadových zemích, na Šrilance, v Burmě, v Tajsku, v Kambodži, v Laosu, všude, kde jsou teravadové komunity. Tato meditace je běžná. Ovšem, jestliže Ideál cesty budhy nás obzvláště oslovuje. A jak už jsem se zmínil, to neznamená, když nosíme robu nebo šaty jižního buddhismu a řídíme se podle pravidel jižního buddhismu, že jsme nutně žáci a když nosíme robu čínskou nebo tibetskou, že jsme... Vlastně, že naše aspirace je stav budovství. V tervádových zemích dnes tež vlastně většina praktikujících nezdůrazňuje vlastní osobní probuzení, ale zdůrazňuje praxi dokonalosti. Ačkoliv ta praxe dokonalosti není tak detailně a logicky vysvětlená, tak jako je to. V tradici učitelů mahajany. To je ten proces, který existuje obzvláště v Tibetu dnes v Číně už méně. V Japonsku tež méně. Ten, že ten, kdo studuje cestu žáka, že praktikuje je pro sebe, je, nemá vlastně opodstatnění. To je víceméně historická záležitost. Aby jsme poznali buddhismus, a dříve tomu tak bylo, musíme poznat jak cestu Žáka, tak cestu Aráta, tak cestu Bodhisattvy. No a teď, jestliže nás více oslovuje cesta Bodhisattvy, a já jsem přesvědčen, že když, jak říká traktát o vystání víry, když Buddha byl na světě, obsah probuzení byl před těmi, kteří byli jeho žáci, tak žádný nepotřebovali žádný rozdíl mezi žákem a bodhisattvou. Osvobození bylo před ním hm? pak potom, co Buda odešel, odešli žáci. No tak se vyvíjely různé koncepty osvobození, různé pojmy osvobození. Hm? Pak se do toho dala politika nakonec stejně tak jako v křesťanství. No a eh, nakonec. Eh, z silny, silné praxe vzniklo eh, slabší praxe, ale skolastika, hm? no a politika a skolastika nakonec stejně tak jako v křesťanství udělali vlastně to, co se dneska stalo. Hm? že se i stejně tak, jako mluvíme o zemích protestantských a katolických, tak se mluví o zemích Mahajány a Hina, Hinajány. Ovšem to, to nikdy ne, není v duchu hm, budova učení. No ale jestliže nás uslovuje... ideál cesty bodhisattva, který je ideál vlastně sebeobětování, a to je těžké pochopit. Mnozí z nás praktikují zen, tantru, ale nechápou vlastně ideál sebeobětování, který je opravdu těžký. Známá je historka Šáripu, o jsme se zmínili. Když jsme opravdu v konfliktní situaci, vždycky nakonec chňapneme po sobě. Je to tak. A to realizovaný bodysat právě nedělá. A pokud nebude mít nějakou hlubokou realizaci, je to naše přirozenost. Hňapneme po sobě místo, aby jsme se odevzdali druhým. To bodhisattva nemůže udělat. A jeho pomůcka toho, proč to neudělá, v učení mistru Mahajány, můžete nalistovat asanga, yogačára, bůmišástra, bodhisattva bůmi... Hm? Je bodhisattva, vlastně Nagarjuna i sutri transcendentální moudrosti učí to samé. Tito mistři pouze vlastně schrnují učení suter. transcendentální moudrosti, které je schrnuto v, vlastně v podstatu v té srdci sutry, kterou recitujeme. To je vlastně... V kostce 100 000, 100 000 svazků písma, které vysvětluje, že cesta bodhisattvy je kontemplace jediné nejvyšší reality, která se nazývá takovost v pojetí nedualistickém, což je synonym prázdnoty. Bodhisattva, která je protiklad k samsáre, je prázdná, ale není takovost. A bodhisattva touží po takovosti a praktikuje takovost. A k tomu je mu prostředek kontemplace, pěti nekonečností, kterou bychom, jestliže toužíme po cestě bolisatvu, měli dát do praxe čtyrbrahmových, aby jsme jasně chápali to, co jsme včera vysvětlili. rozšíření objektu, lásky a tak dále, zbytostí na všechno. A ideál lásky, jakožto chyrozeného stavu vědomí. Bez pchání. Bez objektu. To je stav budovství. A jak se k němu přiblížíme kontemplací na těchto pěti nekonečnostech. A pramána. Tež ty čtyři vyháry, čtyři brahmaviháry, se jmenují čtyři neko... nekonečné meditace. A pramána. A bodhisattva je praktikuje s kontemplací pěti nekonečností které si vstřebává od samého počátku až do stavu budhoství. I po realizaci stále stále pracuje s nimi pěti nekonečnými horizonty. První nekonečný horizont jsou nekonečné bytosti. A to je základ. Bez nekonečných bytostí nemůže být budovství. Budovství je na základě nekonečných. Bytosti. Jestliže chápeme nekonečnost bytostí, pak praxe rozbíjení hranic se stane přirozeností. Je to tak? To, že bytosti jsou nekonečné jedna jedna bytost o druhé ačkoliv je rozdělujeme ženské pohlaví mužské pohlaví jogín, nejogín bůh, nebůh jakkoliv je rozdělujeme velký, malý jak máme v metasuta hezký, ošklivý, všechno možný dobrý, špatný Nakonec je to bytost a bytost v bulistickém učení vlastně pracuje na stejné podstatě vědomí. A ta podstata vědomí patří všem. A i vlastně základní struktura vědomí patří všem. Právě proto dneska jsem výdelně četl výrok Mahatma Gandhiho na ty. <laughs> Že úroveň civilizace se měří naší. Naší. Jak je to? Vztahem k Krásný výrok od Mahatma Gandhi, Protože právě my si myslíme, že jsme něco vyššího, něco lepšího. Douzí jsou něco horšího. Tak děláme věci, co jsme dělali. A budeme dělat stále stejné věci, pokud se nenaučíme, že mezi bytostmi vlastně není skutečně vyšší bytost a nižší bytost. Všechny bytosti mají vlastně pod stejnou podstatu. Věřit, a to věříme, i věda v to věří, v komplex superiority, je vlastně výraz našeho nepochopení. Nic jiného. A na základě tohoto nepochopení se pak dějou věci, co se v historii děly, jako dobývání Ameriky, vylazování civilizací. Jestliže jsme buddhisti, tak se snažíme pochopit, proč je tomu tak a jak se tomu vyhnout. Čili nekonečnost bytostí by měla být stále vlastně podkladem všech našich meditací. Tím pádem přestáváme věřit v skutečnost vlastního osvobození. Teď v duchovních vědách univerzum má smysl, protože existují bytosti, jestli neexistují bytosti, nic ne, nedává smysl. Právě proto smysl univerza, smysl světu jsou bytosti. Právě proto nutno meditovat na nekonečnost světu. To je druhá nekonečnost. Jestliže chceme, v si to krásně rozdělili, ty nekonečné světy Protože jsou nekonečný, nekonečnost taky musíme nějak rozdělit. On tak jsou rozdělený na buddha kšetra, na pole buddhy, nekonečný pole buddhy. A čím vyšší realizace bodhisattva, učení Mahajány, tím větší počet těch nekonečných světů, které jsou obsaženy v jednom poli buddhy, vidí. Jinými slovy tím hlubší je jeho senzitivita vůči nekonečnosti. A v tomto prostoru nekonečném vlastně naše rozlišování nám připadá nereální. My právě se tolik držíme zuby, nechty našeho rozlišování, protože bereme naše malé rozlišování, co je nám příjemné, a nepříjemné, velice seriózně, protože bereme sebe seriózně. A v učení buddhismu my bereme sebe seriózně, Protože ulpíváme. V budistickém učení pojem já je založen na ulpívání. Jestliže neulpíváme, nemáme pojem já. A aby jsme neulpívali, musíme si vytvořit ty obzory nekonečnosti kterými pracujeme i v denním životě, aspoň se snažíme, i když to není lehké, kontemplujeme na tento ideál. Právě proto, obzvláště, že jsme sociální pracovníci, máme plno, plno konfliktů, které musíme řešit, ale my je řešíme tím, že na tom v našem rozdělování, které musíme dělat, píme minimálně. A to je buddhistou přirozený. Když pojedete do Nepálu, tam v klášterech, když byl král, tak si dali velkého krále. Když přišel prezident, dobrý prezident, tak si dali do velkého prezidenta a vůbec je to nějak, se jich nedotýká prostě. To je prostě tajno. Něco, co je vnějšího, jestli je dobrý prezident, nedobrý prezident, dáme ho tam, nebo král, nebo kdokoliv, hmm? dáme ho tam, no je, je pokoj, co se s tím, co se s tím budeme... <laughs> Jestliže se duchovní vědy stanou politický, tak to, to je problém. No a teď máme nekonečnost bytostí, máme nekonečnost světu, další nekonečnost, nekonečnost dármy. A nekonečnost dármy, obzvláště v Mahajanovém pojetí, právě je založena na... Porozumění nekonečnosti bytostí a nekonečnosti světu. Hm? Nekonečnost dármy existuje na základě nekonečnosti bytosti a nekonečnosti světu. Hm? Tady církev byla přesvědčena, že jsme středem světa, všechno se kolem nás točí. No, podle toho to taky vypadalo. Ne? Je to tak? Tak to je v duchovních vědách velký omyl, samozřejmě. Právě proto že bytosti jsou nekonečné, světy jsou nekonečné. Proto dárma může být nekonečná. Proto darma může být to, co vede nad světskou strast. Hm? Tak nekonečná darma, ať už si ji vysvětlujeme, způsobem rozlišování nebo nerozlišování. A bez rozlišování nepochopíme nerozlišování a bez nerozlišování nepochopíme rozlišování. Takže třeba použít obě metody, jestliže použijeme jenom jednu. Je to omyl. Další nekonečnost v cestě Bodhisattva je nekonečnost bytostí, jsme měli, ale nekonečnost bytostí, které si darma, měli jsme třetí nekonečnost darmu, nekonečnost bytostí, které si darma musí podmanit. Tiaofu, 众生无边众生无边 Nekonečné prostředky k podmanění bytosti. Jestliže jsme bodysatové, musíme se učit nekonečné prostředky k podmanění bytosti. Právě proto jsme tolerantní. Jestliže upíváme na. V jednom prostředku něco není v pořádku. Hm? To slovo eh, podmánění má... Eh, jsou z něho zmetěno? Tak eh, najdi něco lepšího. Tiaufu. Když se učíš čínštinu, tak já přiložíš tiaufu. Skrotit. skrotit. No tak musíme najít něco lepšího. V sanskritu je to damana, jestli ti to něco říká. Podmanit. Podmanit. Ale znamená to, že pomoc jim hm? realizovat? že že znamená to osvobodit, nebo pomoc realizovat <Skýznam> Co? Co, Co? Co? Co? Co? Co se znamená podmanit znamená, že zbavit podmanění znamená zbavit jejich hranic. A podle buddhismu hranice bytosti to jsou jejich poskornění vědomí a nejasnost vůči objektu poznání. To jsou naše hranice. Jakož máme tyto hranice, nejsme poobuzeni. se říká technicky kléša avarna a gneja avarna. To znamená závoj poskvrnění mysli a závoj objektů moudrosti. Protože naše objekty nejsou objekty moudrosti, máme posklenění vědomí a máme posklenění vědomí, protože naše objekty nejsou objekty moudrosti, že naše objekty jsou objekty moudrosti, nemáme posklenění. V cestě žáka je důraz na Závoj posklenění v cestě Borisatvy na závoj objektu moudrosti, který vlastně na základě studia objektu moudrosti se stane jeden objekt moudrosti, což je takovost. Všechny druhy rozlišování se dějí v, v čtyřech druzích hm? rovnosti. Rovnost bytosti, rovnost světu hm? a tak dále. <laughs> rovnost dármy hm? a rovnost budovství. Hm? A též rovnost toho, co třeba udělat. Skrotit sebe v nerozlišení s druhými. Což je těžší, než skrotit pouze sebe. Je to tak. A teď jdeme na tu praxi. Naučili jsme se v ní perspektivu bodysatvy, jestliže chceme dosáhnout stav budhoství. No a teď můžeme začít. Tak se dáme jako my do meditace. Это <coughs> A Barbara na výslech. Ano, to je. jsem jak jsem to nezastínila, jak jsme Budu o polích. Fotien. Bu, bu. hmm? hmm? a fotě. vy jste to nějak popisali? Podle, jestli se nebílej, je. můžu mm, to nastudovat. je yeah. jedna hora Sumeru. Hm? To si nestudoval buddhistickou kosmologii, to musíš nastudovat. Hm. Jeden svět má jednu centrální horu Sumeru, kromění a vedlení jsou čtyři kontinenty, jestliže praktikuješ tudecký buddhistník, děláte tu modelu, vlastně hm? obětuješ těm všem celý světu, potom ty Čakravá hory a ty osm kontinentů tedy pomocí kontinentů to si vizualizují. No a to je vlastně jeden svět. Tisíc takových malých světů je jeden malý eh, chylí to je znamená tisíc. Ne? No a e, tisíc malých chylio je jeden střední, střední chylio A tisíc středních chylio kosmosu je jeden velký Chiliokosmos. A teď on jeden malý Chiliokosmos, kosmos, střední chylio a velký Chiliokosmos, Hromady je jedna je jedno pole buddhy. A tak univerzum je nekonečně budů. Jestliže máš podle Naša Bůmika sutra, jestliže získáš stav první stupeň probuzení Borisatvu, uvidíš 100 takových polí Budhy. Jestli získáš druhý stupeň, bude to stokrát toho, když třetí stupeň bude to zase stokrát víc až nakonec Budhosty. Indové jsou specialisti na kalkulaci čísly. triliony to je vůbec nic nevící. Já už nevím, jak to je v rečtině dál, po trilionech, toto oni a jutá, nandí, jutá sami, <laughs> to jsou strašné číslo, úplně nekdo. No a v, prostě v těchto obzorech musí se bodysadba naučit pracovat, všechno je pro myšlení. Právě proto si, kde s že může pracovat jenom ve svém vědomí, proto se vytváří tu čistou zemi ty vizualizace a to. Pak všechno připadá jako sen, co by ten prožíval.